Він бореться, а невідомо з чим, і падає мертвим на потолочене поле. А річ уся в тому, що є субстанції незримі для стороннього ока. І ось ця клята тварюка, це чудовисько Амброза Бірса, саме така субстанція, як і наші, часом непідйомні для психії українські проблеми. Вони переслідують нас, терзають, вони шматують нас і виснажують. Ми з ними боремося віками, але ж збоку їх не видно, і ми гинемо на своєму вівсяному полі. Невідомо, чим для світу розтерзані Та ж українська мова, каже Лев, інвертований на постелю Маєте свою державу, говоріть, з ким і за що ви боретесь, світу не зрозуміло Та ж держава, це не та, про яку ви мріяли То побудуйте ту, світу не зрозумілі ваші нарікання Він вас індифікує з цією Вам не подобається влада, поберіть собі іншу Або історія Росіяни написали свою історію, де немає вас Карамзін, як Колумб, за словами Пушкіна, відкрив їм їхню історію. То відкрийте собі свою. Чому ж у вас немає свого Колумба? Той же Голодомор. То він геноцид чи не геноцид? Якщо інші держави його визнали геноцидом, а ваш власний парламент не визнає? Ті ж чорноземи, ті багатства надру України. Чому ж такий же братський її силует у світі? Її інтелект, її таланти, що є гордістю інших націй. А чому не своєї? Скільки героїв було? Скільки подвижників? Чому ж печать меншовартості? Він має рацію. Але мені прикро це слухати. Мені не хочеться про це говорити. Для нього це точка зору, констатація статно речей. А для мене це те чудовисько та невидима для світу субстанція, яка мене замучила, з якою я мушу боротися, і цілком можливо, що збоку це виглядає божевілям. У кожної нації є, від чого збожеволіти. В різних обставинах, в різні епохи. Але є національна специфіка божевілля. Торкувато тасо бився головою об стіни. Гель Дарлін тихо занурювався в меланхолію, Ван Гог відчекришив собі вухо, а російський художник Федотов намагався перегризти грати. Що кому допекло? Мені допекло приниження ця одвічна дискримінація нації. Росіянам теж багато що допекло, але вони імперія. Вони все одно певні, що Росія приречена на велич. А ми приречені на Росію. Ми завжди на когось або на щось приречені Від того й комплекс меншовартості Манія величі – це хвороба Комплекс меншовартості – теж хвороба Тільки ще гірша Бо від манії величі станеш іспанським королем Як по оголя. А від комплексу меншовартості відчуєш себе комахою І побіжиш по стіні Як Грегор у кавки Але здива не сходжу Як це можна було за такий короткий час довести Україну до такого стану Так і обдурити так обікрасти, збити з магістрального шляху, загребти під себе ресурси, прибрати друк пресу, радіо, телебачення і фактично дати нашій історії зворотній хід. «А ти знаєш, як пірати захоплювали корабель?» – каже Лев, інвертований на пустелю. Підкладали під штурвал Сукиру. Корабель збивався з курсу, і тоді вони його брали на абордаж. Начитаний. На все має метафору. Мені після його візитів сняться кошмари. То чудовисько, амброза Бірса, з яким я борюкаюся – то пірати, що беруть Україну на абордаж. Те снилося, що вона жала жито і не дожала. Каже, що це навмируще. А я кажу їй, що навпаки, жити вам ще і жити. Квітень якийсь дивний. Вночі заморозки на ґрунті. А морелька вже цвіте. Білесенький цвіт облітає на чорну землю. Собачка Альма чмише у ньому носом. душукується зелених вігтиків трави. Вітаміни, усміхається мені професорська вдова. Я на мить зупиняюсь, шукаю сказати їй щось приємне. У друга мова в Каліфорнії – ламбрадор, так що я в курсі собачих новин. У Лос-Анджелесі, кажу я, створили комп'ютерну іграшку для котів, для фізичної розумової їхньої стимуляції. Обіцяють і для собак. Професорська вдова навіть трохи образилась. Навіщо альмі стимуляція? Альма і так розумна. У якійсь європейській водоймі з'явилися хижі рибки, піран'ї, але чомусь дуже великі – Хтось, мабуть, звідкілясь привіз, та й виплеснув у водойму. То якщо маленькі налітають з граями і можуть у залишити від тигра скелет, то що ж можуть залишити від людини ці? У нас зараз їдять нашого нетипового прем'єра, міністра закордонних справ перед тим уже з'їли. Піранді у нас ні звідкіль не завезені, у нас свої. Хоча завезених теж не бракує. І ті, і ті купаються на голубих екранах, плавають у коридорах влади. Навіть у лампадках біля святих ікон. Мені обридли конфесії з політичним підтекстом. Московський патріархат, київський патріархат. Один сія України і другий сія України. В очах двоється. Хто ж із них усійший? А я хочу звертатися до Бога. Зі свого храму, своєю мовою. Це моє право. Але Бог, мабуть, уже не почує. Пізно ми заходилися будувати свою державу. Європа об'єднується. Ми знов не такі. Сепаратисти, націоналісти, самостійники. Випадаємо з концепції історично обґрунтованої інтеграції Європи. Ми взагалі якісь історично не обґрунтовані для Європи, а даремно. Наші бренди відповідають європейським трендам. Ми вже цілком глобалізувалися. Нашого цвіту по всіх борделях світу. Наші синбади плавають під чужими прапорами. У нас вже є маркети, супермаркети, холдинги, лізінги, консалтинги – Рейтинги, брифінги, автобани і хобвеї, жлоб-шоу, фаст-фуди і сендвич-бари, рейдери, трейдери, рокери, брокери, кілери, ділери, трасти і педерасти. Все як у людей. Презервативи можна по телефону замовити, кілера найняти через інтернет, місце у парламенті купити. Ми – унікальна нація. У нас хліборобів морили холодом. Режисери ставили спектаклі у концтаборах, поетів закопували у вічну мерзлоту. У кого ще є атомний саркофаг? А у нас є. Куди тим єгипетським фараоном? У них там у саркофагах мумії. А у нас, атомному, живцем похований Валера Ходимчук. Хто сказав, що українці – селянська нація? Натепер ми вже нація модернова. Нація на атомному підігріві. А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній прийшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом в умовах сучасного світу і їй немає ціни. Несподівано померла Теща. Вона ніколи не хворіла, а якщо й хворіла, то до лікарів не зверталася. А тут раптом заточилася і прилягла. І поки приїхала швидка, її вже не стало. Зупинилося серце. І все. Я думаю, що це через десятий поверх. У своєму селі ставочком вона б ще жила і жила. Хотіли поховати її коло Тестя. Але це ж фактично в зоні. Я туди не наїжджусь Усе заросло, а далі, далі Далі у часі Що ж, наш син і його нащадки повинні доглядати Могили предків у радіоактивних бур'янах? Ми її поховали на міському цвинтарі Вона там лежить самотня Серед чужих Зате в горошці під квітами А те серед своїх односельців Зате під обгорілим хрестом Дружина плаче, звинувачує себе усьому картає. І звичайно ж мене Що весь побут на мамі лежав Може, б вона ще пожила, а ми її вік заїли. Тепер весь побут упав на дружину. Те, що все робила м'яко і лагідно, а дружина з роздатуванням. Через те у нас тепер все не смачне і навчасте. На кухні запахло смаленим, наче десь перехрестили чорта. Вона ще більше змарніла, фатально втрачає свій неповторний жіночий чар.